Egunon, muda proiektua abiatzen da ba, bizitza pertsonaletik edo nere, bai, nere bizipenetik. E, muda ezberdinak bizi izan baititut e, azken urteetan. Muda e, hartu behar da zentzu zabal batean. E, bai, Azal berritze bat edo nortasun berritze bat edo ba, norbaiten gaitasuna gauza batzuk usteko egoera batzuk usteko eta eta berri batzuk uh, ukaiteko, eta ba zenzu zabalean nola tratatu dut eta eta diska oso batean ordoan 12 doinuko diska oso batean Gaioge in guruko e, kantak dira, e, badira letrara batzuk nireak direnak eta badira betsollariek egindako egi, egin e, eta kantu batzu edo letraha batzu, eta gero nik e ditut musika guziak eta eta moldaketak egin dizkit e, musika moldaketak e, jegemi geragatek. Gehitu behar dut e, diska ez dela ono fini agas fini bizstandena dena egoera bitxi honekin e, Bara, ba, gausa ke motilago doaz Eta beraz segurazki esperu dut apila bukaeran edo ha astapen hortan e, ateratzea diska. E, eta aan hiru ba, kantu e, eta botatzen dizkizuetora e, aurrerapen kanta bezala eta ea, ea gustatzen zaizuen. Egia da e, hori jadanik aipatu genuen e, baina salto bat badela emanestakogeak diskotik ona beste beste kantu mota eta musika mota bada. Harra eta hori da muda proiektua, eta hor dion e, justuki bada muda izeneko kantu bat, hor e, Sabi e, Egeuskitzaren hitzak e, dira, e, Anitz gustatzen e, zait, e, noski, letra hori, erraiten erait, du adibidez, enniz sofritzeko sortu munduan, e, bizipo zana idut e, bereskura, e, us, idutzen zait oso, oso edega hori e, manera bat jaiteko ara ba badut gogoa nire ba, zerbait aldatzeko nire bizitzan eta eta ez ez ni sofitzeko sortu mundura hori ba, hori da jaiteko dena eta hori oso oso deja da ara ba horrikin uzten zaituztet izan untza eta kuraia on e, ba heldu diren e, aste aio! aioaio Larrazkenegu prima dera uda Hilbeltzetik eta abendura Gidari aldagaitz denmentura Denada funtsaren nabartura Ekin zakametxena gindura Burutu gabekoen mindura Minar ta zauriak arrangura Noizbait koraturen dutain gura Muga arra duket zeru muga Ene isla estea izarbura Azalma miak nahi ditun muda Ni hauri zaitekoren ahelduda Zerriz izan ala deitura, oroi mina edoa anztura. Ai, itzun nindaiteke gustura, hauguz dia hasi zen lekura. Bagarik sartuko ezten bortura, Ene baitako pentsamendura. Ororen geus ezaren sorburura, airea lurra eta hura. Muga bakarratu ketzeru muga, ene isla eztea izarura. Azalma miak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren ahelduda. Mundura ginik ere harmodura, tximele ikusten dut ardura. En iso fritzeko sortu mundura, bizi bozan ahidut berreskura. Muga bakarra duket zeru muga, Ene isla eztea izarura. Azalma miak nahi ditun muda, ni hauri zaitekore naheldu da. Muga bakarratu ketzeru muga, ene isla estea izan gura. Azalma miak nahi ditun muda, ni hauri zaitekore naheldu da.